Danas bih pričao o kanalima distribucije sadržaja koje objavljujemo na svom blogu. E, dakle, sav sadržaj objavimo na, na blogu, na našoj stranici, E, potrebno je na neki način distribuirati putem kanala, putem drugih mreža kako bi dosegli to veću čitanost. Samo objeva na blogu donosi određeni broj posjetitelja, to su manje više već stalni posjetitelji koji dolaze na naš blog koji ga redovito čitaju. No ima onih koji ne znaju za naš blog, ima onih koji ne dolazi na naš blog, ima onih koji čitaju na nekakve druge načine. Jedan od takvih načina je čitanje putem RSS čitača. Dakle, to su, ti, to su razno razni readeri. Jedan od poznatijih kojeg je koristim je reader.google.com Znači, aplikacija koja nam omogućava čitanje sadržaja, a da ne odlazimo direktno na stranice određenog bloga blogera, naravno, ukoliko to ne želimo. Stoga, ako imamo poveći broj blogera, koje će prodlogova koje pratimo, onda najbolje i ove RSS-ove šibnuti u nekakvi reader i imati ih na jednom mjesto kategorizirane itd. itd. Znači, sukladno tome, naš sadržaj bude poželjno objavljivati putem RSS kanala, znači e, Really Simple Syndication, još poznati kao e, Korisnici WordPress aplikacije, odnosno WordPress bloga ili nekih ili većine tipa iPad i ostalih blogova imaju automatizirano već objavu na RSS kanalima. Dakle, nisu potrebni nikakvi dodatni zahvati, nisu potrebni nikakvi dodatni pluginovi za instalaciju u samo sučelje, u samu aplikaciju. Znači, sav sadržaj koji objavljamo na, u WordPressu, će znači on se automatski objavljuje i na RSS-u. E, ono što je poželjno još kod RSS-e radi lakšeg radi lakše kvalitetne kvalitetnije distribucije i same kontrole sadržaja je da naš RSS kojeg dobivamo recimo, u WordPressu prijavimo na FeedBurner i FeedBurner onda kasnije već ima neke svoje metode distribucije. On nam također da nudi nekakve dodatne, dodatne vi ćete dodatne aplikacije, dodatne mogućnosti kao što su e, baneri, kao što su razno razni RSS infoboxevi, znači html odnosno javascript kodovi koje korisnici mogu e, implementirati na svoj sajti i tako pratiti naše sadržaje. E, pa su tu razno razni dodatni još kanali, e, znači mobilne distribucije sadržaja, e, sadržaj na e-mailove, newsleteri itd. I tako dalje. Dakle, se je jedan ono must-have način distribucije našeg sadržaja i on u nerijetkim situacijama može donositi i do 30% posjećenosti e, prema našem blogu, prema našim sadržajima kao što recimo to u slučaju mogu osobnog bloga. E, drugi po meni bitan, e, kanal distribucije sadržaja su društvene mreže. I to ne njih puno, već samo njih tri koje ja osobno i koristim i koje mi donose drugih 30% otprilike posjećenosti. Radi se o Facebooku, znači Facebook stranica koja prati moj blog sa svojim Facebook fanovima koji nema neki preveliki broj. Međutim, one imaju tu mogućnost viralnog širenja. Drugim rečima, ako jedan moj fan smatra neku moj članak zanimljivim, on ga jednostavno... Famozno laka i kao takav ga može poslati nekim svojim drugim članovima, drugim, pra, drugim ljudima koji njega prate, koji su njegovo društvo i tako dalje, tako dalje. Znači postiže se vrlo jeftino, vrlo jednostavno, mislim vrlo jeftino, besplatno se postiže jedan potencijalni viralni efekt širenja sadržaja. E, za razliku od Facebooka Twitter, Twitter nudi nešto malo, možda mrvicu manjo viralnu opciju jer on je ipak ograničeni na ljude koje pratimo i ljude koji prate nas. Znači, mi vidimo samo sadržaj ljudi kojih prate. Ali isto tako neko može retweetat sadržaj nekog koga on prati i jednostavno taj sadržaj bude nama vidjet. Twitter je više one to one opcija i, i, i možda, možda, možda samo krivo, ali ne, ne primjećujem kod sebe tu nekakvu viralnu, viralnu crtu za širenjem sadržaja. Kao treću, društvenom mrežu koja koristimo svom blogarskom angažmanu bi spomenuo LinkedIn. Znači jedna profesionalna nazovimo to mreža gdje isto na isti način putem možemo putem RSS-a možemo i manualnom prijavom uh, objavljam neke svoje članke sadržaja koje opet dovode nekakvi određeni projektu svjetiti. Uh, sljedeći kanal distribucije koji bi spomenuo su razno razni RSS agregatori i stranice gdje se ručno i automatski prijavljaju naše sadržaje. E, neke od njih, svi dobro znamo, to su recimo Croportal koji ima mogućnost znači da svaki post možemo ručno prijaviti i on bude spremljen u njihovu bazu kategoriziranu u određenu kategoriju. Isto tako Croportal nudi i RSS prijavu međutim. Za nas blogere koji ne objavljuju po nekoliko članaka dnevno, ta opcija jednostavno ne drži vodu, drugim rječima, izgubili se u silnim, silnim sadržajima koje objavljuju portali tipa jutarnji, tipa večernji, tipa net.hr itd. itd. Osim kroportala spomenuo bi još i naslad HR koji je recimo meni kvalitetan iz tog razloga jer mi je bounce rate posjetitelja s naslova HR izuzetno mali, znači donosi mi vrlo kvalitetnu posjećenost. Nakon nasloga HR koristim blogere. Znači blogeri HR kao nekakva direktori blogova koji isto tako nudi mogućnost prijave fida prijave RSS fida pa automatske objave, a isto tako nudi mogućnost da i sami manualno prijavljujemo određeni blog post. S time da manualno prijava je u roti daleko veću posjećenosti od automatske prijave. Vrlo korisna stvar koji bi, bi svaki bloger po meni morao imati, je to je inačica. A to je inačica sajta, inačica bloga, znači za mobilne uređaje za mobilne aplikacije. Danas je sve više posjetitelji dolazi sa mobilnim uređajima, znači koji su u nekakvom poslu koji su uvijek u nekakvoj gužbi, pa nemaju vremena dolaziti na naš sajt, nemaju vremene na čite se jer i koriste svoje mobilne uređaje kako je pratile naš sadržaj. Stoga je bitno da naša stranica ili ima mobilnu aplikaciju, ima, odnosno mobilnu inačicu po mogućnosti i nekakve apps, znači iPhone aplikaciju, Nokia aplikaciju, Blackberry Gadget, Widget, znači putem kojeg se onda distribuira taj sadržaj direktno na njihove modume uređaja. U distribuciju sadržaja indirektno može utjecati i broj posjećenosti naše stranice. E, Velim indirektno iz čisto iz razloga jer e, veći broj posjetitelja ne mora nužno značiti kvalitetnu bolju i jaču distribuciju sadržaja. Mi dobivamo veću čitanost, dobivamo veći veće bolje prikazivanje, tako dalje, ali to ne znači da je i distribucija sad je povećana. Ali ono to može biti na način da jednostavno posjetitelji koji dođu na naš site smatraju neki članak zadimljivim, kompetentnim za nešto, te da ono dalje već mogu proslijediti svojim prijateljima, proslijediti na svom društvenoj mreži, proslijediti proti nekih drugih agregatora za koje mi ne znamo znači, taj jedan tzv. poluviralni način širenja, znači word of mouth tako dalje tako dalje. E, to do teme koja je kojoj kojoj ću u jednom sljedećem podcastu a to je kako dolaziti do, znači kako postiče što veću čitanost, kako smanjiti bounce rate, kako jednostavno dobiti 500 kvalitetnih posjeta i koliko je to bolje od 5000 nekvalitetnih posjetitelja. No, o tom u jednom od sljedećih podcasta.